שיחה מספר 17 ראיתי את הגנב מיכאל שומע שיחה בין אישה לשוטר ברחוב דיזנגוף בתל אביב אדוני השוטר, ברגע שהוא נכנס לחנות, ידעתי שהוא גנב איך הוא נראה? גבוהה, בעל כתפיים רחבות ושיער שחור וחלק. את זוכרת את פניו? כן. היו לו עיניים קטנות ושחורות, זקן ארוך ושחור, גבות עבות ואף ארוך. את זוכרת סימנים מיוחדים? היה לו עגיל באוזן. אהה. הוא נראה כמו האיש כאן בתמונה. כן, זה הוא. אבל זה בעל החנות. Mm-hmm.